As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Inna alhamda lillah Nakhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min sayyati amalina Min yehdihi illahu falamudilla lah Umin yudlil falahadiyya lah Wa ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Yaa ayyuhel ladhine amennu attaquullaha haqqa tukatih Wala tamootun illa wantum muslimun Yaa ayyuhel nasu attaquu rabbakumul ladhi khalqakum min nafsi wahidah Wa khalqa minhha zawjaha Obathth minhuma rijalan kathira wa nisaa Wa attaquullaha الذي tesealun abhi wal arham Inna allaha kana alaykum raqiba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 kullu bidatun dalaleu wa kullu dalalatin finnar lezënderuar sot do flasim ne emrin Allahut më dhëruar për temën që kisha dhënë fjalën më parë për temën e argumentimit e shoh të domosdoshme që kisha dhënë fjalën e para dhe e dyta është një çështje shumë e në rëndësishme që ta njihni dhe normalisht do të vonuar është për këtë arsye e parë arsye që më fal për të sot edhe më fatigisht përqen si që një bërë zakon që të të bëjmë të ton, të mësimin ton në një farë bashkë bisëdimi, për përgjini që të shrofë të më doj përqendrimin të uaj edhe që të të, të kuptem më mirë, inshallah Allah subhanu ta'ala e zbëriti Koranin e zbëriti Koranin që ne të kuptem e ta edhe të zbëtojmë gjithashtu edhe dërgoj profetin sallallahu alai sallam që ne të në zbëtojmë urë dhe ratë të ti. Dhe Allahus Shq. Natalia ka qytu libër në vetë el kitab il mubin, libër i qartë. Dhe për tërës është i qartë, në më thënë, argumentët ti janë të qarta. Mirë po, që fa ndodhë? Në disa raste, njërëzit për plasën në mëndimet e tyre, në duke argumentuar është dhe njërë për tyre me disa lojë argumentështë. Dhe kjo, në pamirë e parë, kryon një loj përplasje, që një jutë ndukët sikur argumentet e Kurane ka përplasje në vetë vete. Mjërë për Allah, subhanu ta e talë, ka tërgurë në Kurane dhe ka thënë, më loj ka në minë indi gëjë i lajë, le vëgjë dhu fiqë të i lafën këthira. Po të ishte përgjikuj të jetë përdo që Allah dhe gjejë në të shumë kontradikta. Një që tërgonë, që Kurane s'ka kontradikta. Atërë, si Të cilët të dy e palë të marrin argument nga Kurani dhe Suneti, edhe ata nuk bien dakord me njëri tjetrin një Këtë në një çështje të caktuar. Këtë çështje na ka shëruar Allahu subhanahu wa taala shumë qartë në jetën e Sures Ali Imran, të cilin ne lexuam në namazin e akşamit. Edhe ky është një ditë tek i cili unë dëshoj që ne të qëndrojmë pak, ta meditojmë atë, ta kuptojmë atë dhe të përpiqemi nxjerrim bretit mësimet në, në nevojshmë që në nevojshmi, në nevojshmi, në ne nevojiteni si muslimanë. Dhe kjo e jetë është fjallë Allahu subhanu wa ta'ala Huë allëdhi enzële alejke l'kitabe minhu ajatëm muhkematu në hunë në umu l'kitab Thot, Allahu është aji i cili të zbritit të librin Pre ti ka ajete muhkemat Uta shpjegojë që është të më thonë muhkemat Pre ti ka ajete muhkemat Ato janë thelbi i librit Ato janë thelbi i librit Po u kharu më të shabihat, dhe të tjera thët janë a jetë më të shabihat, dhe të të të shpikëmë se që të thotë më të shabihat. Pasë të tëlloj madhruar, fë emme lëdhine fi kulubi imzeghën, fë jetë të biunë në matë të shabëhëm në hëbë tigalë, fisën e të hëbë tigalë, të uili. Ata cilët kanë devijim në zemën dhe tyre, djekin ato a jetë të cilët janë më të shabihat. Për të, për, të, për të shpiguar, dhe më hëna të gjithë që të dëshirënë të njën formën e durë, për duke të devijuar, dhe për të bërë fitëne. Kështëtë Allahusë mëllën ta'ala. Wa maja lëmu të ujna u illa Allah, por shpigimin e të të të vërtet, nuk e di asku, është jetër veçë Allahut, edhe këtu ndalona jeti. Pas e thot, u arrasi khu në filin, mi i kulun, në amën nabihi kullun min indi Rabbina. N Ata që janë të fort në dhije, të patundurit në dhije dhe në dhjetarët të më dhej, thonë të gjitha e në prezotit ton, edhe nuk e përkujton të gjithë vëtëm se njerës e dologikshën. Përse thonë dhjetarët të gjitha e në prezotit ton, sepse në, në pamin e parë këto lu dhjur argumente, ato që janë muhke madhe, ato që janë muhke madhe, ato që janë muhke madhe, duke në sigur janë në jetë që përplasëm njëra tjetërën, Nuk ka rëndë për plasi. Për plasin që ndron në, në, në logjikën njerëzore, edhe shpjegimin e tyre të vërtetë të, të këtyre jetëve kush e di? E di vetëm Allahu. Një, dhe në, në një lexim tjetër, ose do të thonë ka dy forma ndalimi të njëjtit lexim i Kur'anit thuhet: "Wa ma ya'lamu ja ta'wilahu illa Allahu war-rasikhuna fil 'ilm". Nuk e di shpjegimin e tyre vetëm se Allahu dhe njerëzit e ditur. Kurse qëndrimi tjetër është më përpara, që tham, që kuptimi është, nuk e di kuptimin e këtyre vetëm se Allahu, ndërsa njerëzit e ditur thonë, e kuptuat dallimin vlezian, dy, dy do thonë, shë, thotë Allahu Subhanetauala, or thotë wama ya'lamu ja ta'winehu illa Allah. Për po dallovë këtu, kuptimi është që askush nuk e di kuptimin e këtyra jeteve, që quhen mutashabihat përveç Allahut. Ndërsa dietar thosh më brapa. Kurse nezo do vazhdojmë të vazhdem, themi umma ya ja le mutawiluhu inna llaha war rasikhuna fi lilm. Kuptimi është nuk e di askush, kuptimet e tjera të përveç Allahu dhe dietarëve. Dietarëve. Ate këto dy qendrime janë transmetuar nga dietarët nga selefov të angas sahabëve, nga Abbasët e tjerë, që të dy janë sakta. Dhe çdo njeri për ty ka një kuptim të veçantë. Kuptimi i parë se është nuk e di, kuptimi i dytë është askush përveç Allahu do të vëndër realitetin e atyre. Për shembull Kush e di se si është dora e Allahut, e di njëri, nuk e di njeriu. Kush e di se është fytyra e Allahut, nuk e di njeriu. Realiteti i kësaj e këtij kuptimi të fytyrës së Allahut, realiteti, më them, jo kuptim gjuhësor. Kuptimi gjuhësor ne dimë çdo thot fytyr. Po kuptimi në vërtetë të fytyrës së Allahut nuk e di njeri, deri sa ta shohë mbesimtar në xhenet. Këtë e di vetëm Allahu subhanahu teala. Ndërsa në shpjegimit dhe që ka dhënë djetarët a jetit, që e di vetëm Allah dhe djetarët, kuptimi është, kuptimi në këtyre jetit që mu të shabihe, e din djetarët. Atëherë e pyjt e këtu është shdo më thënë mu të shabi dhe shdo më thënë muhkeme. Pjale muhkeme, në gjurë në rave vje në fele e hikam. Ahkeme shëj dhe thotë të bëshë të preqize, të sakt, pa pasur në të luhatje, dhe vijime, tështë kuptimi gjuhësore i fjallës e ahkeme, kurse muhkem kur që një jet muhkem dhe të thot që kjo e jet përmban vetëm një kuptim nuk përmban asë një kuptimi tjetër par në kërthuat la ilahe ina Allah asë kush nuk e meriton a dhurin vëtë që Allahut nuk përmban kjo fjallë la ilahe ina Allah asë një kuptimi tjetër nuk mund të kuptoj njërë përkse vetëm se këtë lëj kuptimi që tham atër kjo qëtë Muahkeme. Ka në disa loje jetësh të sirë që mutëshabih dhe shëkunët e fjeles muhkeme. Thotë Allah, ka, dhe më thënë, ka disa jetë që janë muhkeme dhe këto e thelbi i librit. Dhe ka disa jetë që janë mutëshabih dhe mutëshabih kushquen. Fjale mutëshabih e njënë në, në rabët vina felet të shabëhe dhe shëbëh njënë në rabët dhe të thotë në gjashmëri. Të shabu dhe thotë të, të, të, të kënë në gjashmëri me njëra tjetërnë. Dhe kuptimi këtu ësht që njëjet ku'anor përmban më shumë se si një kuptim ose disa njerëz mund kuptojnë një pretim më shumë se si një kuptim. Disa njerëz, jo të gjithë, mund kuptojnë një pretim më shumë se si një kuptim. Tash i përsa i për bëhet ato jetave, kush janë mutashabi dhe kush janë muhkeme, kush ka kush janë ato jetë që përmban një kuptim, kush janë ato jetë që përmban më shumë se si një kuptim. Jo të gjithë njerëz bijnë dakord me këtë gjë. Për disa njerëz, disa jetë janë shumë të qarta, për disa të tjerë disa këto jetë nuk janë shumë të qarta, por kuqjeta njerëz të cilët kanë probleme në në shpikjen e tyre jetëve. Shehull Samn Temi, kur ka folur për këtë çështje ka treguar që njerëz ndahen në tre të lloje. Meçmul fetava dhe ka që në biblioteka treguajë njerëz ndahen në tre lloje. Në librin Danat al-Ard u l-Aqli u n-Naql. Ka thënë njerëz ndahen në tre lloje. Lloji i parë dhe lloji i tretë janë ata njerëz që nuk kanë probleme tek ajete të Kur'anit dhe haditheve pojo sallallem. Lojë i parë janë djetarët dhe lojë i dytja njërëzë dhe thjesht, që janë shumica. Këta dy grupet nuk kanë probleme të kajetit kërënore, sepse djetarët e njëvim kuptimin e vërtet tajeteve dhe të atyri që duke si urkanë më shumë se një kuptim. Pa në dhe nuk në bojnë to. Lojë i dytja njërëzë dhe thjesht, ata marim pa me në jashme tajetit, edhe pa me në jashme nuk ka probleme, sepse allojë më dhëruar, ka treguar argumentet në formë të qartë, në pamjen e tyre të, të jashtëm siç duken pamjen e parë dhe nuk kanë probleme. Atë kujtë ndo problemi, problemi këtyra jetëve të cilëm më mbaj më shumë se i kuptim ekziston te një lloj grupi njerëzish, të cilët nuk janë në gradë në dietarëve, dhe as në gradë njerëz të thjeshtë, por janë një grad mesatare, të cilët kanë filluar mbadan pak dije, kanë pak kanë pak zgjuar si më shumë se njerëz të thjeshtë, edhe por nuk kanë rritë në gradë dietarëve dhe këta zakonisht ato cilë kanë probleme duke to a jete të cilat quhen mutashabiha. Ky domethënë është thelbi i çështjes. Domethënë kemi disa jete që janë të qarta, kemi disa jete që përmbajnë më shumë se një kuptim, edhe fakti që një, disa jete përmbajnë më shumë se një kuptim, kjo gat bëjmë me këtë lloj grupi njerëzish. Edhe shembulli kytyr është, ka treguar shembullin e tij, shembulli kytyr si i njerëzve është, thotë si shembulli i domethënë sepse për disa themi që Allahu mëdhor e ka, ka zbrit Kur'anin të qartë. Atë përse dit kanë disa jetë pa qarta, dhe dhe dhe dhe gondë, që janë paqarta, pra edhe tregon si shembë dyre, si shembë një, por shumë bukuzez, bukuzez, po ta hanë njeriu, bëndomë bëjën mirë. Bën mirë, bashpiertin ngjat. Mirë po, a është i pakis njerëzish, të cilëve u bën dëm kjo sepse ata kanë probleme në trupin e tyre. U bën dëm kjo kjo, kjo bukuzez, apo jo? Tashi mund të themin që bukuzeza është e keqe sepse u bën dëm një pakizë njerëzish? Nuk nuk tësource, më lëreni smu themi. Ai është problemi i dy sepse ata kanë një lëndë smundë që buka e zezë numërorisht dëmton. Po kjo është një paketë shumë e madhe. Kështu dhe ai jetë kornore, ka treguar më te unia që janë një numër jetësh për një paketë që sjan në gradën e njerëzve të thjeshtë. Dhe as në gradën e dietarëve, ato krijojnë probleme. Krijojnë probleme edhe shfaqjen e reality, jo per, jo per atë që quhet më shumë se një kuptim. Edhe atë fillonin të përdorë njëu argumentin, jo për jo për atë atë të cenegasmitur Allahu por për diçka tjetër. Edhe çfarë do të thëshi, atëherë ndonë për plasën e me të argumenteve. Nuk e diem kuptotë ndonjëse apo jo. Ja. Ku tu vllom për plasën e me të argumenteve? Sepse ajeti i qysh i qartë tregon në formë qartë për shembull që këtë çështë nuk lejohet. Kurse për një ajeti tjetër ti mund të kuptosh bret ti ç'kë lejohet. Në qartë? Mund të kuptosh po them, ke me vëmendje, mund të kuptosh. Por në pamitëj është nuk e tërgojnë të në të gjejë. Për shëmë, du tërgojnë një shemë që ta këptim e qartë. Allahuma i madhëruar ka tërguar, në surën në, në Nahël, që besim që njërëzit marrin prej omin thëmëratin në khilit të të khidu në minhu sekar au rizkan hasena. Tho dhe prej fryteve të e, e, palmave, ju merë një sekar. Sekar do të dehje, do, do më pije. Edhe risk të mirë, dejojësh diçka, risk të mirë diçka. Tashi, m'pamë para duke se si ku tu lejohat. Allahu ka treguar që ju e merrni, por nuk tregon që ka lejon do të vërtet. Edhe pse disa dieta kanë treguar që ka qenë, kjo ka qenë gratë e para ndalimit të alkoolit, dhe vjen vaka që është halal dhe ka qenë halal në aspektin që s'kish zbritur urdh për Allahu për të ndaluar. Por nuk treguohet në asnjëet kur anon që alkooli është halal. Me rregull lezer, kjo është e para. Dytë, yeti që është i qartë që Allahu ka ndaluar prit alkoli që i thotë të fëhelën të mund të hunë, thotë inë në më lëkhamu, o lëmësër, o lënësavu, o lëzlamu, rrishë, së minamë në shëtanë, ka të rëgua alkoholi, bëgjozë, dhe më radhë, janë të pista për i punës shëtanit. A do në dhe lërgoni për i tyre? Në përmën e partë të duke në sigurën këndë reditore, po të shenë këndë reditore fare. Nuk e në këndë reditore për dy, dy grube njerë për njerëz të thjeshtë nuk kanë kontradiktore, edhe për dietar nuk kanë kontradiktore. Por kanë kontradiktore për një pjesë njerëzve të cilët nuk kanë as tek dietarët as poshtë tek njerëzët e thjeshtë. Ktu fillon problemi pas tej për plasën, me ato argumente. Thotë kjo lejohet. Siç sh... siç ka bërë për shon një person që i quhet ku dametipun mvdhon. Ku dametipun mvdhon e morën sahabët e chua të, të komer se kishte pir alkol. Kishte pir alkol. E dhomëse pive. Tha ka thënë Allah i madhëruar në Kurëan, lejsa ala lëdhine, amanu, amanu, salihati, gjuna, hënfi ma taimu, idha amët të qawë, amanu, amanu, salihati, thumët të qawë, amanu, thumët të qawë, ahsenu, Allah i hibur muhsinin. Thod nuk ka gjunaf, pra ta cilet kanë besuar dhe janë tërgurë të dëvoqëm, pra ta që kanë ngran, nësa ta kanë besuar dhe tërgonë të dëvoqëm, të dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Qëçë që Zot ku dami tha Omerit, për, për të sa Allah ka thënë nga gjynaf për atë që kanë ngrënë, ata të dëvoqëm, që tregon devoshëm, kë tregon që s'ka gjëna, për të sa unë i devoshën që ta piën alkolin. Edhe i tha Omerit, po qeset ti do ishe devoshëm, do ta li alkolin sepse devoshmëria do thotë dakor me haramat. Ne e shpjegoj Omerit këtë ligj. Pastaj i tha, a vazdon në komentuar që është halal? I tha jo. I tha, po të vazhdoj të thoj që është akoma halal, do të thitë koka nta. Omeru ndëllanu. Edhe atë rondakort gjithë sahabët diskutojnë me Omerin, rënë dakord që nëse ai thotë alkooli është haram, mbas një ngrit argumenti, ai dënë feja. Dhe, dhe nëse ai vazhdon, do të thonë ai thotë që alkooli është haram, atëherë ai do të ndonëshkohet për pirjen alkool që ka bër. Me çfarë argumentu më mori? Mori si argument një pamje të jashtë që që ai të duket sikur duket sikur argument mund argumentosh me atë për atë që donte ai. Për argumentin ai i diskalidhe fare me argumentin që argumentin që përdori ai. Po në sa ta ha, po nuk ka gjynaf nëse nëse tregon devocion për atë qjehan. Nëse tregon devocion, nuk ka gjynaf për atë qjehan. I bi atë që deo, të dohet të hajmësh në derë, të të hajtë, të hajtë, por nuk është kështu, sepse devocioneria vetë do të thotë largon në haramat. E di çart? Kur sa jetën në vetvete flet për diçka tjetër? Krej diçka tjetër. Flet për ato personat të cilët kanë paspi alkolin përpara, zbrizën ndalesa. Përpara se të zbizën ndalesa. Atëherë A jetë të them ndar dy lloje, muhkemë dhe, dhe mutashabihe. Ato që përmban vetëm një kuptim dhe ato që njerëzit mund të kuptojnë për për dyre më shumë se një kuptim, por jo të gjithë, një grup njerëz i tregun të kush janë ata. Edhe këtu fillon gjithë problemi vëllëzor me çështjen e argumentimit. Dhe ky është problemi i madh. Për këtë arsye atëherë, kush është detyra e muslimanit kundrejt argumenteve të Kuranit dhe të Sunetit? Detyra e tij është Dukë o bazur edhe të kjoj e jetë ku arroj që përmëndën më sipër, është e jetë bazur të kjoj e jetë që alë muhë këmahë, të jetë dhe që përmëndën pëtëm i kuptim. Për shëmëll, nëse Allah i madhurur ka të reguaj që alkohol e shë haram, më shkoj të argumentohet ma jetë në si jetë që përmëndën më sipër, por të argumentohet ma argument në i qarë që thotë Allah o ka thënë alkohol e shë haram. Nëse vjenë qështja... Alejot ndihmosh një person për të bërë gjunafe, mos shko argumentohesh që profeti Sallallahu selam ka bërë marrveshje me mosbesimtarët, duke mos ditur se çfarë do marrveshje ka bërë për industrinë metalike, çfarë kush i ka vënë. Por shko argumentohu me eti që ka thënë Allah i mëdhuar, bashkunoani në të mirës dobëshmëri dhe, dhe mos bashkunoani në gjunafe armiqësi, sepse ky është eti çortfarë që nuk ka lënë as për shfigur. Edhe kështu me radhë. Edhe shumë, shumë, shumë më shumë shembuj të tillë. Por shikosh, ajo që i dallon el-sunetit nga grupet e humbura, kjo ka qenë, sepse grupet e humbura merrin si argumente ajetet ose hadithet të cilat mund kuptohesh për të përtyr më shumë se një kuptim. Kurse el-suneti hezi me argumente të qarta, kurse argumentet që mkan më shumë se një kuptim ato në të vërtetë kanë një kuptim të vërtetë, e kanë një kuptim të vërtetë, jo se nuk e kanë. Por problemi është njerëzit nuk arrin të kuptojnë gjithashtu kuptimin e vërtetë. Sa rin të kuptojnë të gjithë? Për këtë arsye, heq me gjërat e qarta dhe largo nga gjërat e paqarta. Unë do të cil një shembull me lenin Allahut për të shpjeguar të çështi më mirë, që të jetë sa më i qartë, vetëm sepse do ta plotësoj një detyrë, pastaj do të rregoj shembull, një shembull që është me të vërtetë shembull shumë i fuqishëm për ta vendosur praktikën që po themi. Ë, detyra e muslimanit është që ai kur ai gjindet përpara dy argumenteve Njiç është muhkem që po marr vetëm një kuptim, ndër një tjetër që është më të shapi, po marr më shumë se një kuptim, atëherë duhet që ai ta shpjegojë atëtin që ka më shumë se një kuptim me atëtin që ka vetëm një kuptim. Ose të shkurt më qart, themi duhet të ecim me argumente të qarta në fe. Prandaj edhe profeti sallallahu selam ka thënë: "Laqad taraktukum ala al-baydha", ju kam një, një, një, një të qartët, të bardë, në një rrugë të qartë. Të bardhë, nata e saj si dita e saj. Nuk humbet për e saj, vetëm se e që shi humbur. Ate e për dirë se për fisë o se në në kalene i ndritë në një rrugë të qartë, të bardë, që dhe natën duke së këmë që në ditë. Ate e rrë duhet që në të kuptem për e saj gjejë që argumentet vetare, dhe cilën ne duhet përdoj, në ton, duhet për dorën, për në tonë duhet të shumë qartë, se për ndryshe, për ndryshe, Allah në ruajtë, Allah në ruajtë për e humbjës. Mos e sigurove të sën në çdo lloj momenti që të humbësh nëse ti domthon devijon argumentin e të qartë dhe shkon ndaj argumenteve të fshehta. Të ciejmë si më mbajmë më shumë se një kuptim, edhe e përdor ato partë të do, haruar, të të për të që do të duke harruar dhe duke i mënjanuar argumentin e të qartëën fe. Sepse Kurani nuk ka zbritur për të përplasur me njëri një një tjetrin, por edhe profetosin kur ka parë një sahabë duke diskutuar. Në lidhje me disa ditë të Kuranor që flisin për Kaderin, doli mërzitut dhe i mbi në i nzehur dhe u, inzehur, u tha A për këtë gazbitur Kurani ta përplasni atë me njëri tjetrin, të përplasni jetën me njëri tjetrin, për këtë gazbitur apo për ktem dërguar uon tek ju. Prandaj kjo vëndësuar është shumë e rëndësishme që ne ta kuptojmë që Kurani gazbitur dhe është një kompakt i gjithë. Për këtë arsye nuk lejohet ne të përplasim një argumente me njëri tjetrin. Theve kavajder profesorën ka bërë një marrëveshje me muzbesimtar më dhe kë të tregon që të lejohet bashkëpunoshme me njerëz me ose me muzbesimtar ose në çoftë me muzbesimtar, dëgjoj jan haram. Nikoj që Allahu ka thënë Kurani mos bashkëpunoni me atë gjëjen haram. Dhe përderisa Allahu subhanahu torrall ka lënë një rrugë të qartë, atë nuk lejohet që të fenë Allahut, sidomos në çështjet bazë të fesë, mos ket një rrugë të qartë në lidhje me çështjet fetare. Shembulli më i qartë që deshët u të tregojë vëllëzër, është shembulli i jetës së Yusufit alayhis salam, të cilin domosdoshmë e kanë keq përdorur domethënë shumë njerëz duke marrë atë si argument për çështinë që ju e dini shumë mirë çështën e zgjedhjeve, historinë e Yusufit alayhis salam. Edhe un do të ju e të rregoj juve tash lidhem me disa gjëra lidhë me historinë e Sufjan al-Islam, do ta nxjerr përgjimin prej gojës tuaj. Siç dihet, Allahu i madhëruar i ka dërguar profetët çdo njëri për tyr, për, për një qëllim, për një qëllim të lartë. Dhe ky qëllim është ti fton njerëzën fen Allahut, ti ftohet ata në njësimin Allahu subhanahu wa taala. Edhe dh. ti largoj ata nga shirku. Dhe çdo popull i vet ka pasur një lloj natyre shirku, disa ka pas tjetrin. Po shikosh për shkakun shumë profet, Nuhun al-Islam Udin alay salam. Salihun alay salam. Lutun alay salam. Gjithasai thoshin popullit vet, ya ja qaumi budu llaha ma lakum min ilahin ghayru. O popullim, adhuroni Allahun, nuk keni ju ilah tjetër për veçti. Çe thot, nuk keni ilah. Çfarë do të thoni ilah, Lazer? Po pyetuni ju çfarë do të thoni ilah? Është e qartë apo jo? Ilah nuk keni ju ilah tjetër për veçti. Gjithashtu Ibrahim alay salam, të njëjtën gjë ka thënë popullit vet. Edhe profeti Sallallahu Alaihi Wasallam një tingjë ka dhënë popullit vet. Çfarë kishte tek ta popullit? Po sikosh te populli Nuhut Alaihi Wasallam ose te te populli Ibrahimit Alaihi Wasallam. Allahu na ka treguar në Kur'an në shumë mënyrë që ata adhuronin çfarë adhuronin? Statujat. A e dini se Nuhit Alaihi Wasallam që vati theu statujat? Po emrat e statujave që adhuronin popullin Nuhut i dinin gjith. Waddu wa Suwa wa Yughu wa Yu'uqa wa Nasra, wa ne, Nasra. Pes, statuja i adhojnë popullin nohot. Dhe to, to statuja kaluan dhe të popullin i, i dëmën të popullin të kureshët, të popullin që shkoj për rritë o sërenë dhe i përtiftuar dhe të popullin të tjere. Do më thënë, shirkuj që kështon të këta, të këta popullin, që allo i ishe shirkuj të tjere? I ishe shirkuj i statujave. Të shumë të pojnë një pyët tje, sepse duaj që të, të afrojt qështin në më thënë. Salojë shirku është një lloj apo është më shumë se një lloj? Ka disa lloje ose shumë lloje. Atëherë, a është kusht që një popull të gestionë gjitha llojet e shirkut? Nuk është kusht. Një popull mund të gestionë një lloj shirku, seksion një lloj tjetër. Një popull i gestionë një lloj shirku, seksion një lloj tjetër. Një popull mund të stëndin gjitha llojet e shirkut? Një popull mund të gestionë 5 lloje shirku, një popull mund të gestionë 2 lloje shirku. Tashmund do të bëj pyetjen e njëu dhe kjo është pyetje kritike që duhet të bëjmë për ju. Cili është lloji i shirkut që ka ekzistuar në Egjipt në kohën kur ka qenë Jusufe alayhis salam në Egjipt. Po apo të pishë duha domun që ju të më ndihmoni pak për këtë çështje. Kupton se valla ke shumë racish mund të a progjijën shumë shpejt. Kupton? Progjijën e kanë shumë të gabshme. Por dua që ju të vinit më ndihmoni pak. Cili është lloji i shirkut Edhe më lini përgjigje vetëm se mos harroj diçka që kush e përgjigj do të them si të argument. Se nuk ka kështu përgjigjen ajër. Kush është lloji shirku që ka bërë popullin populli i Jusufit në Egjiptin e lashtë? A di ju që në Jusufi alayhis salam që u bë i parë i vendit. Cili ka qenë lloji shirku? Në kjo që lloji shirku një disollë, është shirku në adhurim. Me kuptimin e adhurim që të bësh sejtë, ruku, lutje, është shirku në rububie duke menduar se do të bëndem me dobi, e shikum në bindje, e shikum në dashuri, e kallu shumë lloj shirku. Po vlezë un, un e kam e kam lexuar historinë e Sufi taleh selam në disa në disa vende, në disa domthonë libra. E kam medituar gjërat gjatë edhe surën Yusuf. Dhe po ta vini re, Allah më dhuron nuk ka përmendur satuja fare në histori, në historinë historinë e Yusufit. Nuk ka përmendur satuja që t'rregoj që populli populli i Egjiptit kur kavaj Yusufia donte sotujat nuk tregon në Kur'an dha synet që populli populli i Yusufit alay salam ka pasur sotujat nuk tregon që ka pasur sotujat atë kush që ka qenë shirbëtyre po nuk u kuptuan kush që ka qenë thelbi Davisi Sufi s'kem pas u kuptuar ç'ishin to po shojmë flasim do më thonë Yusufeli salam problemi i tyre nuk ka qenë tek sotujat problemi i tyre që sepse ata u bindeshin parëve të tyre në çdo gjë Si kur me gjendë pare dhe të të tëre e Zotra Për redhe ka qytur Allah atën Zotra Si kur se i ka qytur Allah Subhanet Tala Të pare dhe të shifut dhe kështere dhe Qe ke gjytë? Qe ke gjytë? Zotra Atër fjell e Arbab Fjell e Arbab më kërën shpërmën vetëm 4 herë Fjell e Arbab më kërën shpërmën vetëm 4 herë Vetëm një lu të më përqendroni Se valla ish një ide shumë fuqishme Vëdhe në do pak përqendrim edhe tre herës për mëndur dhe dy herës për mënë surën Limram dhe një surën Topë në surën Limram dhe dy herës për mëndur edhe ka pas përshëllim Allah i Madhur ka folë për kështeret edhe surën Topë për kështeret i ka qytur Allah subhamet ala që futët djetarat që futët edhe murgjit kështerë Zotëra pse ka qytë Zotëra sepse ata u e bënin haramin halav dhe halav dhe halav dhe haram ndikëzët tyre thotë Allah i Madhur në surrën, Në suan al-Iman. Qul ya ehlel kitab taalu ila kalimatin sawa'en baina na wa baina kum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bi shay'in wa la yattakhidha ba'dunaa ba'dan arbaba min dunillah. Thot o ju ndik st librit. E jeni te nje fjalë për bashët, që të mos adhurojmë askën tjetër për çmbaut. 1. Mos bëma ti shok. 2. Dhe mos e marr mirëtetën e njëri-tjetritën një zotra, që jo nuk zot i idhë, por zot arbab, zot alihe të marmë jetit në alihe, të adhuruër për qëllohë, për thotë zotra. Në jitë më poshtë, thotë të velaje, mura kumën të të khidhur me laiket o në nëbijine arba ba. Thotë nuk i urdhëron profeti, që ju ti merni me laiket dhe profetet zotra. Në surën të ube, thotë i të khidhur ahbaru më rëhbanu arba ban në në dunila. Ata i bëndhët, i mëgjit e tyre, edhe djetarët e që futve zotrave qëllat e thot adib në hatim profet në së sëlem u e tërgur e longa si pëmë zotra ta se, se kupto të shumëllën zotra di i tha për në sëlem a nuk u e bënën haramin halal dhe halalën haram dhe ju e konzëdurën tjil dhe po, e po kjo është e dhërimi që keni bërë atyri uve ju i keni konzëdurën zotra i tha për në sëlem sepse ju parnonit i gjvënin e tyre për veç Gjores ta quhet i Gzot. Rabb. Ai kuptot uleshër? Tashi 3 herë Allahu më dhurou këtë fjalën Arbab, e ka përmendur për krishterët dhe xhifut, të cilët i kanë bërë të parë dhjetërat duke u bindur atyre në atë që kanë dhaluar Allahu. Dhe herën e katërt e ka përmendur Yusuf për t'reguar që një tullë shirku që ka ekzistuar te xhifut e krishterë ka ekzistuar edhe në kohën e Yusufit alayhis salam. Ai kuptot? Një tullë shirku ekzistuar. Unë do të rregoj tash kush ka qenë qëllimi Davisi Yusuf alayhis salam. Yusuf alayhis salam u thotë atyre shokëve të ngjërt si të mburgut, gjithë të zotra të shpërndarshëm në mirë apo vetëm Allahu në cilën është shtrufusë çdo gjëje. Kush më mirë? Dhe ka thënë të zotra, sikur sa Allah i ka quetur Çifut dhe Krishterë të zotra, të cilët vendosin ligje. Dhe ka shpjeguar vërtetësinë që filozofët traktues saktë sepse ata vendosin ligje për një zotër. E kuptuatë vëllezër? Ktu është e njëjtë çështja. Allahu, domthonë ka treguar këtu domthonë që Yusuf jeleselam kundëston ata zotra të cilët i kanë nështruar njerëzit. Prandaj ka thonë, apo Allahun, kush më mirë? Ndjekim të zotat shumë apo Allahun që nje shtu çdo gjëje, i cili në të vërtetë vetëm ai nështron njerëzit. Dhe krijesat, kush se këta s, kan dorë gjëfare, s kan dorë, dëndër, kanë dorë gjë fare, s kanë doras, as dekën, as do binas, as do mintant. Nuk kanë dorë, apo kanë vëkave të Allahut më thuaj. Atëherë, kujt do të nështrohesh? Kujt do të nështrohesh? Vetëm Allahu subhanahu wa taala. Atëher, qëllimi i Davit S.U.V.S. ka qenë që të tregojë njerëzve që adhurimi tekoma të Allahut. Po adhurimi, fjala adhurimi është fjalë gjërë. Që përfshin adhurimin Allahut në bindjen ndaj tij, adhurimin Allahut në sjesh dhe adhurimin Allahut adhurimi duke i bërë lutje atij, adhurimin Allahut duke pasur frikë atë, dhe duke ndjekur urdhrat e tij, domethënë në bindje domethënë. Sigurisht se shirku është disa lloje, shirku në sjesh, shirku në bindje, shirku me radh, tiran. Çu do adhurimi Pare thot, thot, inil hukmu illa lilla, amara lilla ta abudu illa ija, gjukime të kumë vëtëm Allah, ka urdhruar të mosadhruar në asëkën tjetër përveshti. Edhe adhurimi të lërasë është dëmën që dëmëndë që ti nështorën e vetë më urdhëve të Allah, s'kone t'ala. Qështë kjo është adhurimi në të vërtet, adhurimi në këmë t'imë njërë, nuk do të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të çfarë lëshiu ka luftori Yusufi selam. Atë pyetët det dëshit, por kalon te pika tjetër. Gjithë qëllimi i Yusufit dhe Davudit ka qenë që tu të, t'rgojnë të njerëz që gjykimi takova të Allahut. Apo jo? Ja? A e ka thënë vetën në një ditë në një ditë mësipërm, inil hukmu illa lillah. Tashti pyetja që del vetu dëshit, domthonjë Yusufi ele selam u doli të kryejë gjykimin takova të Allahut subhanallahu teala dhe ky ka qenë thëlbi i Davudit. Ta Tashti pyetja është aya riti Yusuf alayhis salam çilçillimet e ti dawasti apo se arriti. Qëllimi dawasti ishte që të ngrihte gjykimin që takon te Allahu subhanahu wa taala sepse Allahu ka treguar që vetë Yusuf alayhis salam ka, ka thënë inil hukmu ila lillah. Dhe qorton ata të cilët ata të cilët ka marrë tërë zotra. 2. E dyta, në endet që vin në fund fare të surës Yusuf, posuës Yusuf, Allahu ka thënë ka thon subhanahu wa taala hatta idhas tayasa ar-rusul. O dhanë anë hum kanë qe këthëbū jahu an-nasr. Ka treguar një jetë përgjithësim që përfshin historinë e Jusufit dhe historitë e tjera. Thot derisa ather, kur profetët Tahumi shpresën, Tahumi shpresën për kujt? Për njerëz që do mendojnë se njerëzit e sug përgjigjen natyrë dhe i përgjigjesh truën, atherë u vin atë ndihma jot. E ka treguar Allah këtë jetë përgjithësim për, për treguar që dhe Jusufi kështu ishte. Dhe kështu ka përcën me të gjithë. Faktë dorë derisa kur ata ta, ta humbin shpresën, do mendojnë se njerëzit s'kan për t'i besuar, ka për t'i përgjithësuar ato vërtet që ata sjellin, atëherë do të vjen dëshpërim. Do kësoi Jusuif ibn Delhi 7 ditë në burg, mendon se ai u harrua. Derisa desha Allaui madhruri solli atë dhe e bëri triumfues. Pse e jalloi dha pushtetin Jusuif te lejse? Pse dha pushtetin? Ia ja dha pushtetin për të njerë në paqë që gjykimi targohet në mollë, atë fjalë që ai e tregon në burg. Ai ftoi njerëz që dëgjojnë Jusuifun alajim. M'i ftoi njerëz? Jëftoj njëre të thoshe që gjukimin të këto më laot Atërë Allah o siqë problem Sëpsa i bërëj durim dhe të rëguj dëvoqëm Ja dhurëj për mundimin e mirë Dhe ja dha pushtetin e ti që gjukon me liqin e laot Ka rabbi, rabbi Ka po të, të, të të të të një minë lëmulk O zëtim këdhe Në më mbërë të rinë dhe Një e dyta Po të qikor shë kanë thënë të të të fësidhë Në ka për mëndë më dhe të libri Dhe ata tavrshirë thonë Yusuf Jelin selam ia dha të gjithë punëaja, mbretia dha të gjithë pushtetin e Yusufit alay selam. Dhe tregohet në këtë dhrudhë për seleve që Yusuf alay selam mbretit të Yusufit un kam më tepër se vetëm karrige dalli tjetër. Mujahidi, Mujahid ibn Jabir ka treguar një princ oz din al-Abasit që mbret vetë do po të bëhu musliman. Mbret vetë do po të bëhu musliman. Pse treguam gjithë gjithë të histori dhe të dëshinë për t'rëguar vetëm që e Sufelajilajim nuk ka përlshime feje dhe ç'e thot? Kush duron dhe tregon devotshm? Inna man yaqiu yusbir. Kush tregon devotshm dhe duron vot? Ky është shpëlimi i tij. Domthonjë kush tregon devotshm dhe duron, çfarë shpëlimi ka? Qallahu ja jep atij çellimin që ka dashur ndavon e tij. Domthonjë çellimi domethënë do të kush është? Është çellimi Davutit profetit se nuk ka gjën. Çellimi Davutit profetit se nuk ka gjën. Profetsonin. Qi dërgoi njerëz nga adhurojës të tuajve? Apo ja. Që bëri fundfarë përse kërë hërin mekë? Që bëri? I theu së tujat? Mregu? Jusuf jënë lejtë sena? I dhe shtu. Që dhimi da vësti i isë të të rëngon dhe njerëzve që gjyëkimit tako vëtë më laot. Që ku ishtë në burg? Atër kërë do një nga burgu, që bëri? arriti qëllimin që i dha Allahu subhanahu wa taala sepse kjo ishte dhurat për Allahut. Pra ne thotë Allahu më dhëruar, ku ke dha li kem kanu Yusuf fil ard. Kush u thënë i dham pushtet Yusufin tok, temkin. Fjala temkin do të thot pushtet që ke drejt zaptosh. Pushtet për Allahut më dhëruar. Atë si mundet që Allahu i thotë Yusufit kam dhënë pushtet ku ai kishte në drejt në vërtet drejt të veprondat asgjë fare. Shiko tashi domthon dallimin. Ma bën Allahu subhanahu kushëllimi. Ky është shembulli i suësë Jusuf për tërguar që, të që këshë kuptimi vërtët i suësë Jusuf edhe si e këshë përdojë njërëzit i suësënë Jusuf duke përden duke se Jusuf ka gjyku me ligjit i qafirëve që Jusuf janë i sinam që limin e da o vesti e kishët u sështë njërëzit gjykimit e takovat e më laot kërsa ta thonë fundfarë laot si dhurati i dhati i mundësin që gjyku me ligjit i qafirëve zësot maruj vërë dur në kokë Qëllimit ta o sti ishte i gjithi për të rërgu njërës nga shirkë i bindis. Për të rërgu njërës nga shirkë i bindis. Ideja është dhe mund që të kuptohet që për të rrimi kaburë e argumenteve, që në problematika. Të shikush e idemësimit që në formë të qartë Allah dhëtë gjykimit të këmë të mëllaut. A jetë kërë nërë dhëtë gjykimit të këmë të mëllaut. Këtë të mëllaut. Gjykimit të këmë t Atë kur ti vjen në person te historia e Jusufit dhe keq përdor të duke mos pasur faktin qartë që Jusufi do gjyko Jusuf gjyko të gjykojë me ligjin e Zotit, ne pyetepasht ç'i bën? Mi e argumenton që Jusufi jo, pasoi gjykimin me ligjin e Allahut. Mi e argumenton. Eu po sepse kjo, sepse ashtu, sepse na të pushtet këtu ka qenë dhe fillon dhe ato pasaj rezultatet. Kupton? Duke menduar me zinxhir mendimesh, deni rezultate. të rezultatet. Nuk ka që Allahu ka në qarq gjykimit të komunitetit të Allahut ngaqojë Jusufit alayhis salam. Ibi Jusufi alayhis salam pasojën si punë O xhallahu i do të bëni çështëmë, si mos bëni çështëmë. Si Yusef al-Isa nga pashetin e vet. Sipas dije të mbretit, Yusef al-Isa nuk i takon, nuk i takon të merrte vllai në vetë rob. Pse voldi? Undon po ai prap li sepse kishte kishte pushtet. Edhe ideja është ovlezi që t'rregojë dhe një që shiko, kjo është një histori, historia e Sufit alayhis salam. Edhe kjo subhanallahu sa i çartë në një ditë kuranoj thotë gjykimi takon te Allahu, edhe si si domethën njeriu Muhamendi fillon dhe i keq përdor argumentet nuk argumentu me, me, me një loj forme e cile është prej saj mund kuptosh më shumë se një gjë por në të vërdet nuk mund të gjithë me, me antë të të loj argumentimi argumentet dhe qarta, kuranë dhe sënë edhe të cila të rëgënë formë të qartë të kundër të nësaj në mund tjo është që që që që që që që nërë argumentet nda në du loje, mëh keme dhe mutë të shabje argumentet të qartë që përmajnë dhe në kuptim dhe argumentet që nuk e si n Po qesë ti argumente që nuk kanë qartë, nuk e kupton atëherë. Shko te argumente qartë, po kuptone, po të qarta ose pse e kupton? Jepu to shpjegimin e tyre dur. Desha të trëgojë, desha të rrojë diçka tjetër lidhe me çështën e në Jusufit. Lidhet me shikurin e popullit e Jusufit. Populli i Jusufit nuk kanë pas problematikë like si kanë pas ndonë popull tjetër. Pse? Ata njerëz nivnin me like-et. Thotë, "Si ska dhënë autograf për Jusufun Alayhis salam?" Kul haash li Allah. Thonë më në shqip, "Asër Allah, uçi thalloni nivnin." Ma hadha besharain, hadha illa me lëkun kerim. Kënë kështë njëri, kështë një vetëm si një me lekin dëruar për Jusuf Velesa, në njëri që me lajket që kënë për e dritë dhe që kënë bukur me lajket. Kështë populli faraunit të Jusuf Velesa. Gratë. Tjetër, si i thotë ministri gruaz vetë që do, do në të bëndë e imoritet me, me Jusuf Velesa. Si i thotë, mas e mërë veshë ajo kështë e fajnë, I thot dua staghfir li zambik inke konti men al khatin. I thot kërkoi falin Allahu për gjënat që ke bër sepse ti je ke për gjëmtarëve. Ti kërkoi falin Allahut, çfarë është gjëmtarë? Ata kanë pasur besimin në Zot. Fakti që ai i thot gusvet kërkoi falin Allahu për gjërat që ke bër, duke thënë gjënat zinan, do të thonë populli i Yusufin alayhis salam ka pasur disa lloj gjërash që shikon bënë pak të thonë të njëjë gjëmtarët. Njivi me Lajhet, njirin në Allahun e pranoni betimin e Allahut, i thon vëllezit, vëllezët e Jusufit, kur vinan dhe i thonin hyn hajdut, i thon te Allahhi, thon pa she Allahun, ju e dini që ne nuk kemi ardhur për shkatrimin tokë, as për të vjedhur. Ju buton Allahu për çka ata ti besojnë. Do të thonë që njift kanë betim në mohon ata. Udhon. Sëzhen ndaj njëri tjetrit në formën e respektit që kanë pas lejuar, nuk kanë pas ndalume. Ata kushtojnë shirkë tyre. Atëshëguet ty nga i kanë krye çuçi u thash. Për këtë arsye dhe Yusufu alayhis salam gjithë davën e vet, ose shumicën e saj, ose gjën kryesore davës së vet ka pas përqendruar te pika që thot inil hukmu illa lillah. Gjykimi takon vetëm Allahut. Atë ky profeti Allahut, ky ka qenë thelbi i davës së <të> tij. E mohon Allahu për zan subhanakallahumma hamdushan ila den dastakruto ve leq Allahu shkrimën e gjithë.